Què tal? Benvinguts al Ningú no és perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries de televisió. Que us acompanya, com és habitual, cada setmana, a la mateixa hora de sempre. I avui estem aquí, la Marta, en Jacint, l'Aram, preparats i jo mateix, l'Ignasi. Comencem ràpidament, presentem el programa i ho fem amb la nostra encarrada de xafarderies de Hollywood, la Marta Sanz. Què tal, Marta? Com estàs? Doncs no sabria què dir-vos. No? No. Bueno. Però bé, bé, molt bé. Anar tirant. tirant. Tenim xafarderies avui, eh? Sí, sí. Molt bé, doncs és motiu d'alegria. Sí, a més avui em sentiu bé. Sí, t'ha sentit bé. Seré jo? Bé, bueno, doncs serà, seré jo. Avui porto un què se n'ha fet de... Què se n'ha fet? Ah, i pots avançar d'aquí? Sí, d'en Fred Savage. I qui és en Freddy Sabaix? A és, veure... És un dels calvos aquells que Ui. sortia... No, no calvo, calvo no eh? és, no és calvo no? no és calvo. no, a més té la meva edat. Doncs va, anem mm. per feina, Marta. Qui és? Doncs el protagonista d'aquells meravellosos anys. Molt bé. Doncs, Jo tinc una teoria. Està fent de Chapero algun carreró fos del, de Love Hollywood. Bueno, aquest que parles l'Aram, bon matí. Què tal, l'Aram? ¿Com, com ho portes, això? Mol bé. Ja veig... Um... Què ha de fer, si no? No, no, no sé... Eh... Ja ens ho explicarà la Marta, no sé què se n'ha fet de que no. Jo l'he vist fer alguna pel·lícula posteriorment, eh? Jo estic segur que aquest era un dels seus talents ocults. Poder sí. Què ens portaràs avui amb els còmics? Avui amb els còmics portem autors que... espanyols que treballen als Estats Units. Un de nou en portem. Ens som una colla, eh? I ara en tenim una altra, doncs. Una col·lecció més bastant important. Perfecte. I també tenim en ja Jacint Casalamón, l'home de Halloween, del programa. Què tal? Ah, ha, ha. Bé. Això Santa Claus. No, és ho, ho, ho, ho. Uuuh. No, el... ah, ja, ja. Això no, és molt cutre. Sí, això és com raic. Uh. Vale. Oh, que gran, <laughs> Publicitat. Molt bé, què ens portes avui, ràpidament? Amb ah, una notícia impactada amb tres noms a personatges famosos a Hollywood, que l'Aram dirà que és mentida, la notícia, però jo la diré igual. Molt bé, doncs la tindrem d'aquí una estoneta. També tindrem, a banda de tot això, les estrenes de, de la setmana. Avui, en els 40 minuts, també, amb novetats de tota la sèries, però parlarem del triple crossover de CSI, que tindrà llocament aviat, és la primera vegada que això passarà. I també farem el sorteig de Panini, farem avui al final del programa el sorteig, ja en parlarem després, i ja inaugurem el sorteig ets del mes que ve, que preguntem doncs una cosa fàcil. Quin actor interpreta a Magneto a la saga de pel·lícules X-Men? Quin actor interpreta a Magneto a la, sala, a la saga de pel·lícules X-Men? Si sabeu la resposta, teniu de temps fins al 25 de novembre per escriure'ns al ningunoes arroba hotmail.com ningunoes arroba hotmail.com i ens poseu doncs la resposta als vostres noms i cognoms i població des d'on ens escolteu fins al 25 de novembre. En un joc doncs tenim un lot ben maco de còmics i també tenim el Facebook del Ningú, aneu a Facebook, cliqueu Ningú no és perfecte i us podeu agregar, fer amics del programa, etc etc I també la nostra pàgina web des d'on us podeu descarregar el Ningú no és perfecte, que és el www.grn.es barra Ningú no és, www.grn.es barra Ningú no és, o sineu a Google i cliqueu Ningú no és perfecte, molt més fàcil, perquè sortim directament nosaltres. Presentant i dirigint el Ningú no és perfecte, jo mateix, l'Ignasi Arbat, i anem directament amb el cinema. Estrena Tartulia i Notícies a la gran pantalla. Quants anys té aquest sitge? Ni idea. Tranquilo, para eso está la valla. Tenemos que salir. Y vamos a morir. Va a haber un accidente. ¿Qué? ¡Has perdido la cabeza! Lo viste antes de que sucediera. Estamos vivos, igual que muchas otras personas. Tengo visiones. Veo cómo va a morir el siguiente. ¿A quién te refieres con el siguiente? A los que sobrevivimos. És Destino Final 3, ja veieu per al trailer, 3D, perdó, Destino Final 3D, que... Bé, és una mica la parmissa argumental de sempre. Doncs el Destino Final 3D l'ha dirigit el David Terrellis, que també va dirigir la segona part, i aquesta gran pel·lícula, gran clàssic és eh? Serpientes en el eh? i no ho dic de conya. Amb Bobby Campo, Shantel Van Santen i Nick Zano. És la quarta entrega de la genial saga Destino Final, una saga per passar-s'u bomba i que cada mort sigui una festa ara amb l'al·licient de les 3D amb unes morts que prometen una espectacularitat com les que vàrem, les que vàrem veure a eh? Sant Valentín Sangri 3D. Una altra pel·lícula que també, per cert, era tota una festa. L'argument doncs, ens trasllada en plena cursa d'automòbils al nic una premonició on una estranya seqüència d'esdeveniments provocarà un accident múltiple entre els cotxes i part de la ferralla anirà a parar a les grades provocant múltiples morts i ferits. La desgràcia culmina amb l'ensorrament de les grades. Nick entra en pànic i aconsegueix convèncer els seus amics que abandonin les grades abans que la seva visió es faci realitat. Com la resta de pel·lícules, els que s'han salvat seran perseguits per la mort que han burlat i moriran un per un de les maneres més salvatges imaginables. Aquesta és eh, la pel·lícula de la saga que més diners ha recaptat hem de dir que les tres primeres havien recaptat més de 150 milions de dòlars només als Estats Units i aquesta quarta part ja en porta 66. Per fer-vos una idea del film, transcric les paraules d'Elis, que va dir el següent Si això és destino final i és en 3D, no em tallaré un pèl i llançaré tot tipus de membres humans i trossos de metall, fusta o el que sigui, i sang, molta sang, li agradi a l'espectador o no. O sigui que claríssimament no enganya i a passar su bomba amb El Destino Final 3D. 1, 2, 3, 4... This is it Here I stand I'm the light of the world I feel grand This love... I can feel, and I know doncs amb l'últim tema de Michael Jackson, que és el que va preparar per aquesta gira que havia de fer a Londres, és el títol d'aquest documental que s'ha estrenat aquesta setmana exigigit de Kenny Ortega, que, entre altres coses, té el currículum de ser un, el creador de High School Musical. Uh, Poca dir d'aquest documental, só uh, per penjar-li una medalla, si sí, és se... fes igual. Poca dir d'aquest documental que recull el més interessant dels delsassat a Los Angeles de la sèrie de concerts que Michael Jackson anava a realitzar a l'Odos Arena de Londres poc abans de la seva inesperada mort. El material que el forma s'ha obtingut en els centenars hores d'assajos i d'escenes entre vestidors que van ser filmades en alta definició i amb el so digital més avançat. Entre les peces que veurem interpretar amb Michael Jackson trobem temes com Thriller, Black or White o This Is It, que és el que escoltem ara de fons, que formen part de la banda sonora d'aquesta pel·lícula. Un cop es va fer públic el testament de Jackson, Sony va pagar 60 milions de dòlars pels drets del material rodat durant els assajos i es va afanyar per tenir a punt el documental el més ràpid possible. Aquest documental ha batut rècords en la venda anticipada ja que només estarà en cartell durant dues setmanes. El Kenny Ortega eh, és el qui l'ha dirigit. Diuen que també interessadament, o sigui que hi han coses que el podrien comprometre que no hi surten, és bastant lògic que, que les has entallat, i serà una oportunitat, doncs, per veure que Michael Jackson sembla que realment estava encara molt en forma. Algú sap per què només estarà dues setmanes en cartell? Després suposo que ho fan per les ventes en DVD, no? Sí, però volen... O sigui, que tothom hi vagi en dues setmanes i ja està. Suposo per recaptar caixa el... no sé, alguna cosa de peles ha de ser, eh? Mm -hmm. Simplement. Sí, sí. Anem per la següent. Gonna... La següent proposta és en pel·lícula de Max Meyer amb Hugh Dancy, Rose Byrne i Frankie Faison. Una comèdia romàntica on el protagonista és Adam, un jove que pateix el síndrome d'Asperger, una forma d'autisme, que per cert és el mateix tipus d'autisme que pateix eh, un dels protagonistes de la sèrie Boston Legal amb uh, manites, que no me'n recordo el nom autèntic però li diuen manitas a la sèrie doncs és aquest tipus d'autisme malgrat que aquesta malaltia Adam és extraordinàriament intel·ligent Adam s'acaba de quedar sol després de la mort del seu pare i un dia coneix a Beth la seva nova veïna, una jove social i cosmopolita que l'arrossega al món exterior del que fins ara Adam s'ha mantingut aïllat Beth s'ha tirat a treta parada perquè és un home dolç que no té res a veure amb els homes superficials que ha conegut fins ara. Hem de dir que és la primera pel·lícula de Max Meyer, conegut director teatral. <fixi> Parlem de Mibesino Totoro, de Yao Miyazaki. Bé, si la setmana passada parlàvem de la reposició de dos clàssics, La naranja mecànica i Toy Story, aquesta setmana és al torn d'un altre clàssic del 1988 que pertany a l'estudio Ghibli. Recordem que és la història de dos germanes que es traslladen al camp amb el seu pare perquè la seva mare està convalescent en una clínica. En el camp descobreixen els esperits del bosc, els quals només poden ser vistos per persones amb un cor pur. Quan la germana petita es perdi, la gran demanarà ajuda a Totoro, el rei del bosc, perquè l'ajudi a trobar-la. El Miyazaki es va inspirar en ell mateix, ja que durant la seva infantesa la seva mare va patir una greu infecció que el marcaria de per vida. Una pel·lícula en la que Miyazaki retrata d'una manera molt personal la pas a la infantesa a la vida adulta, és a dir, quan els nens són nens per última vegada, que també una mica hi ja ho tocava a, a Ponyo. De fet, serà la primera vegada que Mi vecino Totoro es veurà en cinema en el nostre país, eh, que només s'ha distribuït en DVD, per tant, és una oportunitat única pels fans de Miyazaki per veure la pantalla gran. Ara tu, jo sé que tu ets molt fan. Jo sóc molt fan de Miyazaki o la recomano absolutament. Vull dir, o sigui, aprofiteu i aneu-la veure perquè és una petita obra mestra. Uh -huh. Potser no és tan genial el dibuix no, no està tan treballat com les que sí que han arribat aquí després, com la princesa Mononoke, però així i tot, bueno, em va encantar. Uh -huh. Doncs bé, reposició aquesta setmana de Miecinototoro. Jo, Jacint, a tu no et veig per anar a veure a Medicina Totoro, però sí que et veig per a veure aquesta pel·lícula. Dane's Movie, desparrant-me o així, algú així la pista. I, i... No serà, no serà aquella que és una espècie d'escarri movie? Sí, senyor, sí, senyor. Vai, sí. Pel·lícula de Damien Wyant amb Marlon Wyant, Sence Atkins i Sean Wyant. O sigui, mira qui baila. Algo així. És una paròdia dels creadors Movie de les pel·lícules de ball actuals com Bailando o clàssics com Flashdance. Atenció, hi participen nou membres de la família Wayans. De fet, és una excusa per fer entre els més menuts de la família a la indústria del cinema. El fil argumental, si és que us pot arribar a interessar, sí. és el d'un ballerí de street dance i una noia que s'uneixen per la seva passió pel ball i per participar en una competició. Si us plau, faig un prec des d'aquí. Algú pot enviar la família Hawaiians a una altra galàxia, si sisplau? No, i l'último Boy Scout? Prou. L'último Boy Scout és una obra mestra. No, és una merda. No, està molt bé. Ah, Bruce Willis, Bruce Willis. El el Scout, Willis. Sí. Ah, vale, vale, sí, ah, sí, sí. Ah. Han fet coses molt bones, els Guayans. No Wayans. sé si compensa, eh? No no, no, no, no. I el biòpic d'en Richard Pryor també ho fa uns dos germans Guayans. Bueno, fantàstic, el, el biòpic de Richard Pryor. Això serà sí, sí, un sí. bailalo como puedas. O una sí, alguna cosa així. Sí, Por pelotes o... Vinga, i acabem amb les darreres dues estrenes. Uh, absolutament alternatives, ja, les dues. La primera, Home, Dulce Hogar, pel·lícula d'Urce La Meia amb Isabel Hupert i Olivia Gourmet. Una família que viu aïllada en el camp veurà com la seva vida canvia quan a pocs metres de, la... de casa seva s'obriarà una autopista abandonada. Malgrat intentin mantenir la seva rutina, el pas de ràpids i sorollosos cotxes i rompran la seva vida posant a prova el seu enginy per tal de mantenir i protegir el seu estil de vida. I la última: és el petit indie, pel·lícula de Marc Retcha amb Marc Soto, Eulalia Ramon, Sergi López i Eduardo Noriega. A veure, fent unes sinopsis de la pel·lícula de Marc Retcha, la veritat és que m'ho posen molt fàcil. És a dir, durant 90 minuts no passa res. Sí, podríem acabar uh, l'argument de la pel·lícula. Una Re... cosa, jo sí. trobo que si no fos per Totoro, aquesta seria possiblement l'estrena de la setmana. Caram! Eh? Allà tens la porta, plau. Retcha ens proposa una nova experiència suporífera o fantàstica per a aquells que us, us agrada dormir en el cinema. La història és la d'Arnau, un jove introvertit que fins ara només s'ha relacionat amb ocells i altres bestioles. Jo ja, ja estic emocionat. Com un, eh, quan protesto. entenem això? Que s'han mantingut relacions... Amb... Relacions d'amistat. Ah. És a dir, no amb les persones, però sí amb els animals. Ah, protesto sí, sí. perquè la, la informació que estàs donant és completament tendenciosa i subjectiva. Però si s'han jota jota a los altos d'aquí. De... Com? Bé, Arnau viu amb la seva germana perquè la seva mare està a la presó. Una experiència única si aneu a veure aquesta pel·lícula en la qual una hora i mitja sembla que n'hagin estat mitja dotzena <ríe> I acabem amb Cindy Lauper sí, sí, sí home. protesto enèrgicament <ríe> protesto eh, enèrgicament per, per aquest comentari sobre les pel·lícules de Marc que ha fet coses que estan en la mar de bé ah sí? bueno pues digue'm alguna l'arbre perquè... de les cireres eh? mare, mare meva quin cilindro quin rollo de pel·lícula <ríe> per favor de... l'arbre de les cireres quin Petit trunyo això que és és un trunyo ja si no hi ha un jo. número darrere una pel·lícula no és bona o sigui comencem per aquí Marta va posa ordre bueno no sé si posarem ordre que anem a menjar cinc vinga Doncs vinga, som-hi, ràpidament. Uh, començo. remake de sí. cortocircuito a la vista. i remake de cortocircuito a la vista. A veure, el guionista... Home, es... promet més que la Marretxa. Està bé. El guionista és d'An Milano, que és un dels creadors de Robot Chicken. O sí que coneixeu Robot Chicken? No. Vale. te n'adones que ets d'una altra generació Jacint, pots sí, sí. intentar negar-ho Robot Chicken però... és una sèrie feta en animació que el seu creador en Seth Grant, l'actor aquell ah, hi... espera't, sí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 no Cinema d'autor. Descart... No descarto nominació a l'Oscar per la pel·lícula. Després tenim en Max 4, que durarà 30 setmanes, el dietre serà en George Miller de nou. i segurament els protagonistes, pel que sembla que es diu, seran Sam Worthington, el de Terminator, com mm -hmm. sempre, i la Charlie Theron. I en Mel Gibson? Mel Gibson no se sap si potser fa un cameo. És... No sé si no, a mi, a Mel Gibson no és protagonista, a mi no m'interessa. Charlie era un vestit de tu... cuir negre jo no que sé no. Van Max són cotxes mm. i Mel Gibson en boig per les carreteres i ja està però o sigui, ja està jubilat Més igual, Bruce Willis també ja hi ha fet la jungla 4, Vull dir. no, no, no s'accepta <laughs> Bé, después tengo paraulas de Sylvester Stallone, que sé que iluminarán el día. A mí siempre me ilumina cuando parla, Sylvester. Tengo que hacer la sede de bebé No, no, fa falta. Falta. Sí sí es que no hace falta. Sé que probablemente me voy a poner en ridículo si hago otra de Rocky después de cumplir 60. Y sé que me van a criticar. Mi mujer me lo dice. No lo hagas. Estás avergonzando a los niños. Y yo... <ríe> Y yo contesto. Si no lo intento, voy a ser una persona muy infeliz. Sé que es ridículo y se va a reír todo el mundo. Pero sé que puedo tener éxito si convierto este film en una película sobre lo que significa envejecer. No sobre el boxeo, sobre mí mismo. Pues mira, que et dic que... Que té raó. Que sí, que sí, que sí. Perquè si ella ja va fer la sisena, que, que ja tenia un por del ridícul, i no, és una pel·lícula però entranyable, no veig per què no pot ser una altra. Sí, sí, i es i una dotzena més. Els seus fills, la seva dona li ha dit. Passa vergonya. És <laughs> es que nadie va pensar en los niños. Teca. Almenys està més en forma que Schwarzenegger, que van sortir unes fotos d'ell en banyador. Ai, i... sí, que li penjava tot. M Mare meva, quina por. Després, dos directors que es fan remakes de simpatrisos, que són a Top Hooper i David Cronenberg, que al primer li han proposat fer la matança de Texas en 3D. Uh -huh. I el segon li han proposat fer el remec de la mosca, que seria el remei d'un remei. Sí. O sigui que... Ja, yeah, anem a, a complicar el tema, eh? I acabo amb la notícia que la dama ha de dir... És mentida! A veure... S si es plenou, o... ja de principi, la notícia és mentida! És mentida! Sembla ser que Lucas, George Lucas, que amb el nou possible nou blockbuster de gran tecnologia de James Cameron, o sigui, Avatar, vol tirar endavant una nova trilogia de Star Wars en no. 3D i com a directors Steven Spielberg i Francis Ford Coppola. Aquí ho deixo. <laughs> el que vol fer una nova trilogia i que sigui la continuació de l'episodi 6è, jo també ho he llegit. No et puc dir que és mentida, perquè realment el rumor corre. El rumor corre. I també, quan vam parlar de fer una nova trilogia que aniria abans, ningú s'ho creia. Ja, ja, ja tothom deia... Però... A ver, almenys, el mèrit que té és que cedeix la direcció a algú altre. Sí. Sí. Què dius? Pues però s'heu fixat en què falta, no? Si són tres episodis, Faltes sí. Scorsese. No però, però, a veure, oh, Amb Leonardo DiCaprio seria ah, increïble. Coppola està acabat, vull dir, per què? L sí, ja, sí, com... acceptarà segur i Spielberg si ha fet Indiana Jones 4, per favor. Ho asenta tot. No és bona dos a les notícies interessants que també he llegit Ui, aquesta setmana. Interessants. Uh, que Joe Dodge Abrams produirà però es, per, no dirigirà. És així sí que és tendencios, oh, sí, sí, sí, sí. impossible 4. Eh? O sigui, que produirà o que no produirà? Produirà, però no dirigirà missió pues impossible. Però això ja que es va dir... No, no, ho ha confirmat aquesta setmana. I això però... és notícia? Sí, o sigui, perquè... la notícia notícies que no hi ha notícia exacte, és i l'altra notícia és que David Dukov vol una tercera pel·lícula d'Expedient X pel 2012 això sí, és però... mentida, és aquesta la mentida de la setmana l'havies passat, <ríe> ara ho veig, és una conxorxa exacte, és una... a veure, jo crec que en David Duchovny està a la mar de content fent Californication la tercera no, no, però tampa... vol, temporada vol fer, vol, fer, vol, fer, vol fer una altra pel·lícula vol fer pel·lícula, un crossover no en què es troba el personatge Californication amb en Dukovny i els dos se'n van a un bar d'estriptease que hi ha exterrestres aquest Mira. és l'argument. Genius. Gafo. Brilliant. Molt bé, anem a fer recomanacions per, per la línia de Halloween. Eh? Pel·lícules que podem agafar i per veure ara aquests sí. dies. Uh, en primer lloc, Mapa de sonidos de Tòquio, de Isabel Cushet. Com, com? Mapa de los de Tòquio, de Isabel Cushet, no? Terrorífica. És veritat. Tonta? Sí, Merda. No. No. <laughs> fas una, una marató de marra i també... El sejunt... eh... Fem un pact Halloween. Sí, sí. I Albert Serra. No Albert Serra, i tant, breu. vamos. Sí, eh, sí. No els poseu ¿No un or de grandes. cavalleria. Un or de cavalleria estava mar de bé. Sí, sí, sí, sí com ha dit ell, per dormir per dormir, Defenso és el cinema atrevit i experimental. Si, si voleu dormir la nit de Halloween... Experimentant-se els vídeos que fa jove barraques. O sigui, allò és experimental. Va, vaja, sí. Uh, la primera és Truco Trato, que és la pel·lícula que s'ha estrenat directament en DVD aquesta mateixa setmana. Uh -huh. uh, explica quatre històries que passen la nit de Halloween. La primera, que és un professor que per les nits es converteix en un assassí. Després una verge, que és l'Anna Packing, o sigui, uh -huh. que té un bon motiu per mirar la pel·lícula que vol deixar de ser-ho amb algú especial, o això i llegir. Sí, sí, sí. Després uns adolescents que fan bretolades. Hmm, vai, uns nens, sí. I després un vell que lluita contra un dimoni. Brian Cox, que està genial. O sigui que la pel·lícula va ser produïda per Brian Singer, eh, ha tingut molt d'èxit en l'estrena d'EUVD perquè uh -huh. no s'ha pogut estar en sales fa anys que es va gravar la pel·lícula per això es va veure l'any passat a Sitges sí. i es rumoreja que potser hi ha una segona part de Gotalèxi que ha tingut esperem -ho. què més ens proposes? després també s'ha estrenat aquesta setmana les pel·lícules que va criar més l'atenció l'any passat que és Déjame Entrar, que és un film suec que està ambientat a Stockholm els anys 80 un, un nen de 12 anys eh, manté una relació una mica especial amb una nena malgrat que sigui una pel·lícula boníssima perquè ho és, una dels millors de l'any Uh, no sé si encaixa molt eh, en una nit de Halloween mm, és que busca que totes fossin bastant diferents mm. de gènere sí, sí, és completament diferent eh, és una pel·lícula més intimista, més tranquil·la uh -huh. tot i que hi ha algun brot de violència que realment és sí. dur i lloc i se n'està aprovant un remei que, en... qui és l'Orfi? Sí, sí. No, no sé ben bé un com de... va eh, el tema del remei que a sobre està produït de segones per la nova Hammer Films m'he o sigui que... Ben, jo ja amb l'original ja en tinc prou. Bé, eh, està basat en un llibre i res, que és un film que va tenir molt l'èxit, va guanyar el Premi Méliès de... Uh -huh l'associació de festivals de cinema fantàstic, o sigui que Què molt més? recomanable després l'última casa a la izquierda que és el remei que s'ha fet de la, la pel·lícula dels 70 d'en Wes Craven on dues noies són segrestades i violades per un grup de brètols, una d'elles aconsegueix sortir-ne en vida, els seus pares descobreixen el que ha passat i preen la venjança. Per Atenció la amb microones amb aquesta pel·lícula, sí. vigileu sí, sí. amb els microones però destacar que la pel·lícula original hi havia una castració amb la boca per part de la mare que la nova versió no hi surt això em va defraudar molt perquè va. ho estava esperant <ríe> però que la pel·lícula està molt bé a mi em va agradar molt, i molt bé. Que... alguna cosa més? Em sembla que tu has vist una pel·lícula que jo no he pogut veure, que es va passar a Sitges. Sí, The Hills Run Red ja, que s'ha estrenat Aquí s'ha estrenat sota el títol les de... Les Colines Sangrientes. Sí, les Colines Sangrientes, que és una pel·lícula d'aquestes també clàssiques de serial killer amb màscara, en aquest cas la màscara és el uh, d'una nina i és, bé, bueno, com les Colines tenien Ojos i la matança de Texas una mica barreja d'això, que en aquest cas doncs el motiu són uns joves que van en una casa on suposadament s'ha gravat una pel·lícula uh, de terror de, dels anys 70 o 80, 80 van a veure-ho i bé, sense voler-ho seran els protagonistes de la nova pel·lícula de terror eh, bueno, de lo que ells anaven a veure, sí, no? Sí, una mica fric Sí, sí, sí, sí, va a buscar els fans, totalment eh, Doncs res, nosaltres el que farem serà anar directament ja amb la tertúlia I comencem parlant, no sé què heu vist aquesta setmana, l'imaginari del doctor Parnassus, que és la gran estrena de la setmana, la darrera de Terry Gilliam. Ara, ve comença tu. Jo estic molt content, hmm. perquè la veritat hi vaig generar hi una mica de por, perquè a vegades Terry Gilliam record recordava Tideland i eh, la veritat feia una mica de... de no acabava Pot. de sortir bé, hmm. era com una mica un David Lynch desenfocat sense saber gaire què feia, però la veritat és que trobo que en aquesta ha, ha fet un gran exercici suposo d'autocontrol i d'intentar explicar la història d'una manera entenedora i li ha sortit una de les seves pel·lícules més rodones per mi, mm -hmm. molt recomanable a veure, visualment és extraordinària una meravella, m'ha entusiasmat tot l'aspecte visual, a més el tema de la mort de Hitlerger a més del rodatge trobo que està molt ben resolta i podríem dir en certa manera va tenir sort de que encara, déu Unidor va poder rodar bastant. No surpa... Sí, jo trobo que no surt gaire. El que passa que la idea de realment, en lloc de substituir-lo per un selector, doncs no, substituir-lo per tres, uh -huh. eh, li dona la pel·lícula molta gràcia i, a més a més, és, és lògic, no, no és un problema, sí. al contrari. Sí, sí, sí, trobo que has sabut justificar molt bé i també estic d'acord amb el que deies tu, que és bastant entenedora la pel·lícula i visualment molt atractiva. A veure, no, no és rodona del tot, però potser dels seves últimes pel·lícules és que més m'ha agradat. Sí, sí, a més a més, trobo que es va fer bastant curta, dura ben bé un parell d'uretes i uh -huh. així i tot va passar amb un, amb un moment. Marta, tu també has vist l'imaginari del doctor Parnassos. Eh... T'ha agradat, no?, també. Sí, sí que m'ha agradat, sí. Però per què no és rodona? Bé, bueno, perquè... Els sí, crítics, quan dieu, no és rodona. Perquè no és perfecta, però està molt bé. Vull dir, té algun, algunes coses que... Per exemple, ja sé que aquí no és culpa de Terry Gilliam, però al final, el clímax, que no el faci Heath Ledger, sinó Colin Farrell, li resta una mica de força a la pel·lícula. Trobo jo. Ja. Yeah. Uh, bé, bueno, jo trobo que falta... falten minuts d'en Johnny Depp. I, clar... Dels Home, tres és, com, és el que menys surt, però bueno. És el que menys surt i està poc aprofitat. I de fet és el... Bueno, no. no deia del que a mi a Heath Ledger, però no. És que, no ho sé, a mi m'agrada molt, eh? Però a mi la fantasia ja m'agrada molt. I, però tot i que és una història molt dura. O sigui, quan arribes al final... És, és una, una salvatjada. És molt dura, la història. O sí, sigui, tu l'estàs veient, com t'ho presenta com algo fantasiós, com els llibres que jo llegia de, de petita, de, de fantasia, sí, i, després, això, ja. i després dius, ostres, però és que m'està explicant una cosa que és, és molt bèstia. La veritat, de, sota el cas de Heath Ledger, és una mica bèstia, sí, sí. sí. Bueno, a part que és molt políticament incorrecte, ara no podem explicar ho podem explicar-ho. No, no, no, perquè no ha molta gent perquè que perquè encara no l'ha vist. Perquè tot el món vist. que crea el doctor Parnassus és molt bonic o sigui, tots els somnis que té la gent no, són, no sé, són Allà bonics hi ha algú que, que ha rumiat molt sí. que s'ha no, estat molta i, estona a pensar i no oblidem a Tom Waits, eh? fent de diable boníssim <ríe> és, que, és que no es pot obviar el Tom Waits eh? sí, sí, a mi ves? posava nerviós el, doc el doctor, eh? perquè veia que aquest home d'un moment a d'altre sí, fa, fa, patir. No és, fa patir, és que fa patir, fa patir el doctor Parnassos sí, a Barcelona el que passa és que només el fan a dos sales no sé com tenim el tema aquí aquí una, bueno, Girona crec que una sala no, no és una pel·lícula que es diu una, una distribució massiva és clar que també és certament un pèl minoritari a la pel·lícula això sí, vaig anar-hi un dimarts, estava ple eh? Capitals de província tot arreu eh? tant Lleida com Tarragona eh? es pot veure a la pel·lícula Hi havia vaig pensar... nens, eh? Nosaltres, de jo... veritat, eh, no gaire ah. havia, A la nostra sessió hi havia nens que vaig pensar mira, potser ja saben què venen a veure No crec, però bueno, està bé Estic dir... segur que s'ho van passar a teta Això també penso sí, jo sí, sí sí. Molt bé, alguna cosa més que voleu dir de la pe·li? Uh, D'aquesta no, però també he anat a veure una altra aquesta setmana. Què has vist? Va. He vist Let's Get Lost, mm -hmm. un documental sobre en Chet Baker, sí. que estan reestrenant als cinemes que té 20 anys, que no sé si han fet aquí. No, no, no sé sona. si han fet en algun altre lloc a part de Barcelona. No me no sona. Això no però crec, eh... que Els documentals crec que no surten de Barcelona, em sembla. Va, ja. és un documental sobre en Chet Baker, un trompetista de jazz que demostra que el tio està... Bé, bueno, que tots els, tots els músics de jazz de l'època dels 50, 60, 70 era una colla d'heroïnomans drogadictes apoteros poc respecte per la família fills per tot arreu uns, uns beliga-balagues doncs vinga, nosaltres amb això acabem la tertúlia i anem directament amb el box office el que més dona als Estats Units el box office here I stand victorious you come A la 5 tenim aquesta setmana Copa els Retree 3 setmanes amb 77 milions, a la 4 Lau Abdin Zitan 2 setmanes amb 40, a la 3 Guardawil Things are 2 setmanes amb 53, a la posició número 2 Sau 6, entrada la setmana amb 14 i a la posició número 1 amb 5 setmanes per a Normal Activity amb 61 milions de dollars. Sorpresa aquesta setmana en el box office Sou 6, que era l'estrena de la setmana i fàcilment podia aconseguir el número 1, s'havés sorparada per Paranormal Activity estrenada fa 5 setmanes, eh? 5. Aquesta pel·lícula, Paranormal Activity, ha duplicat el nombre de sales d'exhibició. Recordem que Paranormal Activity es va veure a Sitges i no tardarà a estrenar-se a Catalunya. La pel·lícula no és res més que repetir la jugada del proyecto de la bruja de Blair. És a dir, des del meu punt de vista, un bluff que malgrat tot no deixa d'acumular milions gràcies a una gran campanya de màrqueting. En aquesta ocasió els protagonistes som una parella que tenen un esperit maligne a casa seva i deixen una càmera engegada de nit per veure què passa mentre ells dormen. La pel·lícula mostra aquestes imatges enregistrades que ens intenten vendre com a reals. Hi ha uns quants espans, però la veritat és que a mi no em va fer gaire por. Vaja, que malgrat tot plegat, no ha evitat que la gent anés al cinema per un cert grau de morbositat. Per altra banda, la saga Sou perd en penta any rere any, i ja seria hora que algú li posi fi perquè ja no hi ha per on agafar-la. Ja fa temps que els crítics li van girar l'esquena, diria que des de la segona, però ara ja s'hi ha afegit al públic. si Sisplau, prou de Sou, inventeu alguna cosa nova pel proper Halloween. I ara, petita pausa i anem per les xafarderies Pues tengo memorizado un pasaje que resulta apropiado para esta ocasión Desde quién? 25-17 Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza i furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos tu sabràs que mi nombre... Es... Tu sabràs que mi nombre és llavell. Cuando caiga, me encanta sobre ti. Ningú no és perfecte. Les intimitats de les estrelles al descobert a les xafarderies de Hollywood. Doncs eh, arribem ja amb les xafarderies i Marta, quan vulguis. Doncs som -hi. Comencem amb el què se n'ha fet de uh -huh. uh, Fred o Freddy Savage, el nen d'aquells meravillosos anyos, segur que en recordeu. Era en era molt trempat. I era baixet. A mi m'agradava molt. Bé, bueno, era baixet, tenia 12 anys, no sé si era baixet per 12 anys. O sigui, el que no s'ha tornat amb en Mare i en Manson, no? Eren no. dos. sí. Va, va néixer oh, bé sí, quin... sí, sí. no, no el protagonista cap, digues doncs. va néixer el 9 de juliol del 76 així que té 33 anys i va començar a actuar amb 9 anys no sé si era una sèrie el noi que podia volar penso que sí un film? O, bueno. No recordo. Amb 12 anys ja va saltar uh, bueno, a aquells meravellosos anys, va aconseguir el paper protagonista, bueno, juntament amb el seu pare, no? Uh -huh. Era protagonista. Això parlem del 1986, no sé si havias nascut ja, tu, Jacint. 86? Uh, bueno, sí. no cal. Sí. I en el capítol pilot va rebre el seu primer petó. No. Oh. que tendre dos anys més tard va participar al film Viceversa amb George Reinhardt i tant, Viceversa, sí, sí apa, perquè no la van passar a la tele a vegades, aquesta pel·lícula però de què parles? Què és això? Te'n recordes? Què va? Del pare, del fill que entrava al cos del pare ah, i el pare que entrava sí, al cos sí, del fill, sí, sí, viceversa, que llavors ah. han fet 50.000 remeix d'aquesta idea. Mm -hmm. Me sona lleugerament. Mm -hmm. I després eh, va actuar Little Monsters on va treballar amb el seu germà petit, Ben Savage. Després va fer el campeón del videojuego, The Wizard, el 1989. Tu també, Jacina? Aquesta l'he vist. Molt bé. Amb Luke Edwards, Christian Slater, Jenny Lewis i Bob Bridges. El 88 van cancel·lar la sèrie aquells meravellosos anys, que només va estar dos anys. Vaig pensar que... Dos anys només? No, no pot no ser. Pot ser eh? Doncs es va fer llarg. Es va fer llarg sí. Jo diria... Bueno, I no quan sé... també aguanten no sé quantes temporades. Després va deixar de treballar uns anys fins que va aconseguir un paper a la sèrie Working, en 1997. Fred Savage està casat amb Jennifer Lynn Stone des de 2004 i tenen dos fills. Aram, no, no es prostitueix, no... No t'ho no ficarà a la Wikipèdia, ah, que es constitueix tampoc. En fi, en el seu parèntesi com a actor va estudiar a la Universitat de Stanford, on es va graduar el 99, en bueno, anglès. Què més? Doncs que és membre de la fraternitat Sigma Alpha Epsilon. I què ha fet... Ara sí que podem anar dormir tranquils. Sí. I què ha fet darrerament? Doncs l'hem vist a l última corrida... No. Ui! Prostituir-se, no? Per actuar veig que sí Ah, veus, ja sé jo per on, que per on t'anaven els tiros Era... Ai, millor dit! dit per no on podies... t'ho disparen les pistoles A veure, em doncs, podies buscar en la teva petita màquina No podies dir el com títol com en anglès? Perquè, esclar, dius l'últim No, que jo ho entenc igual, eh? No, Tot crec fi, és igual. De les ran? De... Sí, l'última cursa, no? Sí. Ah, és que jo l'he trobada traduïda així Bueno... És que a vegades aquí ja sabem que es tradueixen, és igual, deixem-ho estar. Ho buscarem. Què Bien, més? Bienvenido a Musport, Confessions de una Mente Peligrosa, y Austin Powers, miembro de oro. Quin paper hi feia? Mm, no ho sé. No sé. De Però miembro? Bé, Però, no sé, o men... sí que continua fent cosetes, sí, no està retirat. Sí, sí, sí, sí, continua fent coses. Bueno, o sigui que no el tenim no, no el fent tenim de dentista perdut, ni coses d'aquestes, per, per exemple. Ni prostituint-se, uh ni... -huh. Aquest home estic segur que es guanya la vida Nana a convencions d'aquestes de fans de sèries Aquelles dels 80. Anys, si no sí. Pot ser, pot ser. Sí, sí. Molt bé, Marta. En fi, i ara... A veure si me'n surto. Lleixeixo directament de l'anglès. A jacin em podries fer un cop de mà? Eh? Sí, tant. Vinga. Uh... Bona nit. L Sóc la Marta. L'autor que ha tret eh, un llibre sobre Michael Jackson, en s'ha dit, no? Desemmascarat. Sí. Farà el mateix amb la parella Brad Pitt i Angelina Jolie. Oh. Es preveu que serà un best-seller que surt a la venda l'1 de desembre. O sigui, serà Però... el regal de Nadal. Això està autoritzat o...? No. Ah, perquè no. si està autoritzat no té Michael gràcia. Michael Jackson tampoc estava autoritzat. Si està desautoritzat té molta gràcia. Llavors sí que no. ens interessa. No, no. El... El noi aquest es diu Ian Halperin, Halperin i eh, bé, eh, diu això que les cròniques de la parella una de les més famoses de Hollywood eh, que es van conèixer Mr. i Mrs. Smith doncs eh, assegura que no estan tan enamorats com creuen els seus fans. Eh, una promo de premsa bueno, un abans d'aquests que fan del llibre, no? Uh -huh. eh, diu que Brad i Angelina han manipulat amb molt d'èxit al públic perquè cregui que viuen en un conte de fades i que no és res semblant a la realitat ni a la vida que porten junts. I què més? Doncs eh, això es preveu que serà basura, bes que diu. Sí, o sigui, llibres grocs, no? I, sí, sí, serà bastant groc perquè a més es veu que explicarà la, real, la raó real de perquè què Brad Pitt es va separar de Jennifer Aniston Ui, jo te l'explico però quedarà brut i lleig doncs pues no perquè, la diguis perquè, sisplau no, no, sí. que no, que no 5 no, sí, sí, sí. euros, euros i també explicarà i posarà diguéssim que farà públic la figura clau que va orquestrar eh, tot maqui... el maquillatge i aquesta campanya de Jolie com a ambaixa... ambaixadora de la les... bona voluntat de les Nacions Unides Home, sí, que... veure, això ella ho fa vull dir no sé. I també, per suposat, ha investigat en el Riffi Raffa entre en Gerina Jolie i el seu pare, John Boyd. Uh -huh. En fi, que està una meravella de llibre que a mi m'agradaria llegir. Sí, però ja veurem quan hi ha de veritat i mentida que és clar això és lo difícil va... d'aquests llibres, saber diferenciar. Poc qui li importa la veritat si teniu una bona mentida? Ja sé que no és la meva secció, però parlo una miqueta de, de sèries. Uh -huh. No sé si vam parlar de l'última que ha posat en marxa Cox. No Cugartown. No Town? parlat. A ABC, doncs es veu que també hi participarà Lisa Kudrow. Ah, mira. A, en un capítol. Reunió de friends. Sí, sí, sí, diuen que pot ser una mini o una reunió de friends. O una caca de sèrie. O... Eh. Això no ho diuen, que també pot ser-ho? Es que... si últimament Cornicocs no té gaire sort. No. No, bueno, però en fi, que als Estats Units aquest episodi és un episodi, eh? se matrà el proper mes eh... doncs ah no, que es rodarà es, rodarà. es rodarà el proper mes i se matrà a principis del 2010 uh -huh. molt bé, què més? en Paul Haggis, coneixeu? El sí, sí, o... director sí, eh, guanyador d'un Òscar per Crash, mm. ah, Crash. no? Sí, eh... no t'ho agradar Crash? gens no, bueno, bueno, no ens agrada, agrada Crash, Crash? No. ni ens va semblar una justa victoria no, que... no, no, bueno. no, no. Doncs la meva memòria falla, no, tampoc crec que fos tan dolenta. No em va agradar. Doncs aquest és un membre molt respectable, tu diràs, amb un Òscar i tal, de l'Església de la Cienciologia. Mm -hmm. Doncs ha trencat amb l'Església de la Cienciologia. Ah, alerta! Eh, sí. Viu, sí, sí, sí. I uh, uh, li ha escrit una carta al contacte de l'església, en Tommy Davis, i ha acusat a, a l'església de ser hipòcrita, de mentir, sobretot uh, pel que fa a la decisió de donar suport a la proposició de matrimoni anti-gay, la proposició 8 es diu, que va sortir de Califòrnia. Uh -huh. Jo no entenc què vol dir això. Hi ha una o sigui, l'Església de la Cienciologia va donar suport sí, als matrimonis gais o va... No, al no, contrari. contrari. No dona suport als matrimonis gais. I el més famós de, de la yeah. Cienciologia sí. són Jontrevolta i Don Cruz, els dos són gais? gais Alaa! Gai? No. Jo tinc una informació Sí, sí, sí. ja sí. De... No, puc, no puc dir no puc, jo tinc... Demandes eh, Tu, Mister arroba hotmail.com Nosaltres en feines el coneixem no sé eh? Jo de res, sí. es presenta aquí cada setmana però en donen sí. minuts per 5 euros <ríe> Què més? En fi, que... Diu que no podria estar en una organització on es tolera l'assetjament als gais i en fi, és per alguna cosa que va passar a la branca de l'església de San Diego uh -huh. uh, l'església va dir això que Sant Diego es va, uh, es va posar en contra i devia dir besties dels homosexuals i l'església no ha dit res no, no, ha, no ha actuat en fi, Matthew Perry que també farà una sèrie Ah, jo ja ho sentit. A la sentit. mateixa cadena que a la Cornicux. Espero Podem que fer un crossover, eh? Podem, amb el capítol sí. que és urla l'Elisa i en tenim sí, tres. Sí, sí, sí. En fi, i què més? Acabo ja mm -hmm. amb en Cori Feldman. M'ha fet gràcia. Home, amic del programa. Amic del programa. I amic teu. No, bé, bueno, només ens vam fer una foto. Bé, bueno, però... Ah. Et sembla doncs, poc? Doncs mira, ara la dona l'ha deixat. Oh. oh! Què dius? Soltero, soltero. Estava sí. molt enamorat, sí, Cori sí, Feldman, sí, eh? Sí. sí, sí, sí. Però molt enamorat doncs... estava... Oh, els somnis s'han trencat. Oh. La dona de Cori Feldman, Susana, ha, ha presentats els papers del divorci, de fet ho ha fet fa només set dies, després de set anys de matrimoni. I, ha, bueno, eh, com sempre, doncs, alega diferències irreconciliables. Pobre Cori. Doncs sí. Menos mal que té un fill de cinc anys que es diu Zen. Zen. Mm i que diu que quan el mira se li passa una mica les neures perquè això que ell és una persona una mica inestable, emocionalment mm. bueno, neuròtica Bé, doncs, des d'aquí li donem suport infantil, immadut, xulesc tot el que tu vulguis <sus> Segur que tot... era el seu segon matrimoni ah, Bé, doncs vinga cor i ànim, ànims pel tercer que això no està res Home, què dius? Que es prengui un temps de, de bueno, relax? Bueno, però vull de... dir que, que ja arribarà, que home... Que... Mira, precisament Tranquil. estan mirant això de The Last Run i parla precisament d'això, del temps de relax. Resulta que en, que en Fred Sabaix és un home d'uns 30 anys que sudeix amb la seva nòvia amb la que està sortint durant 3 anys perquè ha de descobert que durant aquests últims 3 anys havia sigut infidel. I aleshores decideix que, per superar el trauma de la relació, el que ha de fer és follar amb com pugui amb el mínim de temps possible. L'última corrida! De l'estran, l'última carrera. Sí, sí, jo crec que està mal traduït. No, en mexicà no és corrida. Sí, ja, ja. Marta, uh, anem als 40 minuts? Molt bé. Doncs vinga, som-hi. Sèries en obert als 40 minuts missing we will find her for the first time ever one mystery will cross three nights of television oh Vegas Anirem rapidets també. està Parlem doncs, del crossover de CSI que comença el 9 de novembre i acaba el 12 de novembre. Un crossover que unirà a les tres sèries. Comença per Miami, Nova York i Las Vegas. Eh? Seran els tres eh, CSIs per primera vegada. Ja havien hagut crossovers entre Miami, Nova York i Las Vegas i i Miami, i també Nova York. Sí, o sigui, havien fet creuaments a les tres sèries, però mai les tres juntes, cosa que passarà per primera vegada. Potser el gran problema és que, és clar no hi ha el Grissom, sinó el nou personatge que interpreta l'Oreix Fismur, que potser li traig una mica de gràcia, trobo en aquest crossover. Um, Halloween, que és aquesta data que tan agrada als americans que totes les sèries d'aquesta doncs, setmana que s'emeten als Estats Units ja el capítol dedicat a Halloween. Per exemple, Gossip Girl... Uh, hi ha un capítol uh, dedicat a Halloween que s'emet aquesta setmana i és que a l'Opera Side doncs, hi ha una festa de disfresses, evidentment. Uh, el capítol compta amb la col·laboració de la Hilary Duff que sembla que s'unirà esporàdicament al repartiment de Gossip Girl. Els Simpson també presenten capítol de Halloween en la seva temporada número 21, Three House of Horror XX, eh, un clàssic ja dels capítols de Halloween dels de, Simpson. Mèdium també presenta eh, un capítol de Halloween i és que, per primera vegada, els zombis se apareixen en somnis a l'Alison. Eh? Per tant, promet interessant. I... Si no expliques que l'Alison és la filla... No, l'Alison no és la filla, és doncs, la si protagonista. no expliques qui és l'Alison... És la Patricia Arquet, la protagonista de Mèdium. Qui mira Mèdium? A part de tu i la pues... Marta. <laughs> Tim, deixa vi cada que treu el tema més., Sí, és veritat, ara ets una, una mica això. pesat cada Home. vegada que parlem ell, Però qui mira més? Però que doneu per suposat que tothom sap qui és l'avison i això no ho sap ningú. Ves quan parles de les teves coses rares, ara? Només res <laughs> saps tu, tu ho saps, però no pues diguem va, res. Parlem del que fas tu. <laughs> Va, sisplau. Que estem als 40. Va, dada, dada. <ríe> Un altre cop, veus, tinta i ja... Flash, flash. <ríe> Bé, entre fantasmes. Aquesta sí, no? Suposo. Jennifer LaHuíwit. Tothom um, sí, sí, sí. la reconeix. Davantera important. Bé, mm -hmm. també té capítol de Halloween aquesta setmana i és que es trobarà amb el genet sense cap de Sleepy Hollow. Per tant, el, el capítol els diu Head Over Hills". Uh, Cròniques vampíriques, que és aquesta nova sèrie, oh. també té un capítol uh, dedicat a Halloween. Uh, hi ha altres sèries que, de comèdia, com 30 Rock o The Office, també tenen capítol dedicat a Halloween. I un altra que també, que és curiós, Mad Men, el capítol de Gipsy and the Hobo que té, de la, de la tercera temporada, que està dedicat a Halloween. I Bé, Big Bang Theory, no? Uh, no, no, aquesta temporada oh, no. estrany. Bueno, suposo, per no repetir-se no, cada temporada... Uh, sèries que arriben a TV3 i molt tard uh, la primera, Damages que serà el gener de 2010 finalment la data que TV3 està a Damages o sigui, quan ja estiguin fent la tercera temporada dels Estats Units i la segona ja s'ha vist pel Plus però el pitjor és que Fringe que també la compra TV3, no s'emetrà fins l'estiu del 2010 per què? no ho sé, volen emetre les dues temporades seguides o què? és que no no acabo d'entendre totalment, totalment Uh, bé, ja que és Halloween i totes aquestes coses, recordem que es van entregar recentment els Scream Awards, que és uns uh, premis que reconeixen el treball en produccions de terror, ciència-ficció, fantasia i superherois, tant en cinema com en televisió. La gran guanyadora en televisió, Digui. malgrat us pesi ah. a vosaltres, és True Blood. No, no, no. Di digues el cinema, que és més important. Qui va ser la gran guanyadora? Uh, N'hi ha dos. dos. A Star Trek i Crepúsculo després de ah, al que ara, tinc no, ara, sisplau, no, ara... sisplau, a veure no, gràcies, em, em voleu no interrompir gràcies, Jacín, per contextualitzar el valor d'aquests premis tu Merci. calla voleu deixar-me parlar True Blood ha guanyat merescudament eh, premis eh, sí, sí, senyor. Anna Paquin i Stephen Moyer, eh, Buen, millor actor i actriu de terror, si us plau De terror, sí. Sí, el, el millor villano, Briball, està per Alexander Skarsgård, que és el que fa del vampirèric i la millor sèrie de terror i de tot això, superherois fantasia de l'any, ha estat True Blood. Una, una pregunta, en sé, sí. jo crec que l'Anna Paquin es, pareix, es mereix un premi a millor actriu de sèrie. Perquè ensenya les tetes, que si no, res. I tu creus que Trollhut és millor que Fringe? No, però bueno. I tu m'estàs que no. això descut? No, és que... Bueno, bueno és igual. No uh, la millor pel·lícula l'ha guanyat Star Trek, també ha guanyat la millor pel·lícula de ciència-ficció i el millor director per JJ Abrams, la millor pel·lícula de terror ha estat Arrastra'm i l'Infierno, uh, la millor pel·lícula de còmics Watchmen i la millor actriu de pel·lícula o de, o de sèrie de ciència-ficció, agafeu-s'hi fort... Que això desprestigia el premi totalment. Megan Fox per Transformers 2. Sí! Oh, oh, oh, oh. Li dona valor al premi... Lamentable Lamentable uh, Absolutament No l'heu entès Bé, doncs pues, <ríe> fins aquí Però Crepúsculo no n'has d'hi cap dos premis que ha guanyat Perquè no ens interessa Crepúsculo <ríe> Ah, i... Millor pel·lícula I de i fantasia I pot a pot a Brems amb Star Trek sí clar que sí Bé, ha guanyat Crepúsculo Perquè no us digui Millor pel·lícula de fantasia Millor actor, millor actriu I millor... no sé què <ríe> Tot el important ho no ha Crepúsculo es, És veritat En fi, deixa'm ho estar Tu què no? Calla tu, home Anem pels còmics i ha ja, d’una vegada. Però si ho sé de quadratar també, Marta, si La terreanyina de Spider-Man, la capa de Superman, el Batmòbil de Batman i les orpes de LoOveno a punt d’entrar en acció a la redacció del còmic. Doncs, ràpidament, comencem el sorteig apaní. I ara agafa un número, mai no sé, però en Jacín avui no és gaire innocent, que diguéssim. Uh, la pregunta que fèiem el mes passat era quina actriu interpreta la viuda negra Iron Man 2? Tenim 10 paperets, la resposta era Scarlett Johansson. I quin número? El número 7. El 7. El 7 és en Joaquim Turmo, de Lleida. Doncs, Joaquim, per tu el premi. Fa Felicitat, Joaquim. Doncs cap a ell. Vinga, ara comencem amb les notícies. Comencem amb una notícia que em tronca amb la secció anterior, que és de 40 minuts, que és que Dexter, recordem la sèrie de l'assassí psicòpata, mm? doncs ara també es fan uns curts metratges explicant una mica els seus primers assassinats. Aquests curts metratges són animats i els dibuixa Kyle Baker. Kyle Baker és un tiu eh, que ha guanyat un munt de premis brutal. En tot cas, des d'aquí els recomanem perquè els hi he estat donant una ullada si passeu per el blog del Chacal, allà hi ha els links La veritat és que des d'aquí recomanem Més notícies, tornen les Tortugues Ninja MTV Networks ha adquirit el dret d'aquests personatges per tant pot ser que havia tornat a veure pel·lícules sèries d'animació si Fa res amestrant la, la pel·lícula aquella pues en més, 3D Perquè ja l'han tornat a canviar de productora per tant ja uh -huh. veurem fins on acaba això un altre espanyol que se'n va fer a les Amèriques, que per ja havia estat, Ramon Bax. Però la sèrie a la que entra és... Jo crec que té possibilitats de ser alguna cosa bona, tot i que no m'agrada el personatge. La sèrie és Azrael, que és aquesta mena de dolent de Batman que per raons eh, religioses es disfraça... Coneixeu Azrael? Azrael? que es disfraça com el gat de, dels barrufets tot tu no, no es disfraça una mica Rollo Batman amb es que la armadura, gent, com dius tu, llumres... és que la gent Israel li sona el gat dels barrufets, no li són a un animal, Batman i el guionista Fabián Nicieza, ex guionista de la patrulla aquest sí, Aquets? és Aquelles divertit aquest on... guionista sí. aquest home està bé, sí, sí, sí, i dóna'm títols així que pot tenir una mica de màrnica perquè és que no una són... minisèrie, una sèrie limitada sèrie regular, a que trobo faltar Fabián Nicieza i els seus Thunderbolts eh? perquè els Thunderbolts d'ara sí si estan bé però són massa foscos no tenen res a veure amb el que era abans doncs amb tots els seus Thunderbolts vaig cometre l'error de no començar-vos des del principi i ara em fa molta mandra agafar-los, mm, ja. però canvi, a mi em passen les Nuevos Guerreros, mm. que és una sèrie que va fer a mitjans dels 90, molt tontuna, però que com que podia fer el que ell vulgués, doncs la veritat és que tenia molta gràcia. Mm -hmm. Però la, aquest home que es posa a fer patrullars X i tal, o títols on el tenen més quadrat, sí, perd li la costa. gràcia. Sí, sí, aquest li va el rotllo més alternatiu. Perd una mica la l'espontaneïtat aquesta que té, suposo. Mm -hmm. Què més? Què més? Tenim una nova obra de Robert Cram. Robert Cram és un friqui del còmic Underground, que té 66 anys, que bueno, està completament destrossat per l'ús i abús d'LSD i moltes altres substàncies psicotròpiques. que els diu Jacint? I Alan Moore no, no? Alan Moore... Alan Moore no. Alan Moore un és un destrossat. autor i l'altre és un underground de merda, no? no? No, Alan Moore també està bastant destrossat. Però l'Amor té els collons de que vi publiquen còmics porno protagonitzats per als personatges de dibuixos animats i ho editen amb col·lecció de luxe. No, no allò en format blanc, petit i cutre. No, no. Tu has vist l'última obra de l'Amor no, publicada no, no. a Espanya? No, no, jo te n'ho havia vist. Tres volums, 65-70 euros en total, amb una caixa, dos us com una cosa fantàstica. Total és un còmic porno. El tema. Robert Cramp, que s'ha reformat, que ja no pren drogues i que ha decidit la Bíblia. Ha fet un còmic de la Bíblia. Però no és una reedició del que va publicar els 70's? No, no, no, no. Això és un contracte nou que té ara. Ell no, sab... no havia fet mai la Bíblia. És una cosa nova. En tot cas, podria haver fet alguna paranoia amb el Mister Natural, que era una mena de, de filòsof, no. déu... Una, una cosa estranya. Investigarem sobre el tema, Jacint? D'acord. Doncs en tot cas aquesta obra es publicarà aquí a Espanya a la Cúpula i té contractes per publicar-la a una dotzena més de països i la veritat és que pot ser una cosa bastant interessant. 220 pàgines blanc i negre amb un dibuix molt detallat que, com ella sol fer i es veu que ha volgut apartar-se tan poc com ha pogut de les històries. Això vol dir que tindrem Uh, sodomia, violacions assassinats, borratxeres bueno, tindrem... Ja veig en Jacins que s'està fregant les mans. Tindrem les parts més sucoses de la Bíblia Tot, Les parts més sucoses de la Bíblia, m'encanta aquesta frase. Estaran allà adaptades Molt bé, Un una mica sembla eh? Biblia Gore Biblia Gore no m'agoraré no el que hi ha. Bizarre, eh? Bueno, però, no, però... Home, que Robert Crump digui que no havia fet falta canviar res perquè la història ja estava allà... Genial, la frase. Ojo, ojo, peligro. Sí, sí. I avui he llegit una bona notícia que parla dels germans Pastor, mm -hmm. els que vam entrevistar. Sí, una semana passada. Que faran l'adaptació de Trazo de Tiza. Mm -hmm. I la veritat és que em sembla que... Trazo de Tiza és un còmic de Miguel Ancho Prado que va guanyar el premi al millor àlbum del solo del còmic i que es va fer molt popular quan el còmic espanyol no llegia pràcticament ningú. És un àlbum molt primet, no té, té 60 pàgines, tapa dura, bastant xul, però jo no sé fins a quin punt es pot adaptar a una pel·lícula que duri un hora i mitja. Però això no és més una cosa per marreixer o gent així. Exacte. Jo... Però es veu que comenten ells en una entrevista, que han sentit, eh, els, els que li fan han sentit allò, eh, que igual adapteu això, confessen els germans pastor que ja fa temps que perseguien a Norma, que és la que va publicar el còmic, per veure què passava amb els drets, i que tan bon punt han quedat lliures han comprat els drets d'adaptació, ells els han pagat, i han dit que han enviat ja el primer guió a Miguel Ancho Prado i a veure què vi sembla. Molt bé, veurem. la veritat, no sé què pot sortir d'aquí, perquè és això, és un còmic cortet, té 15 anys o una cosa així, i eh, és interessant, perquè a més a més té una mica de romanticisme, té una mica de novel·la negra, té una mica de misteri, no està malament, però no sé si d'aquí se'n pot treure una pel·lícula. La veritat és que tinc els meus dubtes. Què més? Ara... Què més tenim? pues no gaire res més. Que Dandy Dio començarà a guionitzar una col·lecció. Ah, això és bona o mala notícia? A fatal. No sé què els agafa en els jefes de grans editorials que quan s'avorreixen o una cosa així decideixen posar-se a publicar un Això em recorda que Marvel, aquell, el Bill Gemmes, que també era editor, que no havia guionitzat mai res a la seva vida, es va posar a fer els guions de no sé què. Que va durar... No va arribar al número 6 o la sèrie aquella. Va ser el que va competir en Peter David, no? Exacte, va ser la competició que es va muntant no va arribar en el número 6. no sé si es deia Hulkville o una cosa Marvel, així. Marville, Marville. Exacte, sí, sí. Marville. Aquí ni es va publicar, això. això. Nunca va ser supo. Doncs ara li passa a Dandidio, que ha de decidit també pues, agafar una nova sèrie. Guionitzarà uns quants números de Los Outsiders, un grup que durant els anys 80 va tenir tres o quatre anys de glòria perquè sortíem amb Batman. Uh -huh. però la veritat és que estan pràcticament desapareguts Metamorfo, un tiu que està format de peces volcàniques, en formava part, ah, són uns d'ingús i en vídeo s'ha agafat aquesta sèrie perquè segurament pot fer-ho que li vingui de gust Home, esclar, diu fer, fer Superman i m'entens? No, no no, no, no, seria una molt mala idea a part d'això, doncs, que Brian Azzerello està a punt de treure ja un parell de col·leccions pulp, que vam comentar que DC volia treure una línia així pulp estil anys 40, doncs ha triat ja un parell de col·leccions, serà Doc Savage i Despírit. Ah, mira, Doc ja està molt bé és una bona elecció per començar perquè a més és un personatge d'aquests que pot sonar una mica mm -hmm. jo aposto que el tercer número serà, a la tercera col·lecció serà per la màscara un personatge d'aquests. Molt bé, doncs amb això convidem al programa d'avui la setmana que ve més i us deixem amb la banda sonora d'una pel·lícula que es diu 500 uh, dies Juntos, que és la comèdia romàntica revelació de la temporada i la cançó és de Megan Smith Here Comes Your Man és una nova versió que ha fet aquesta senyora Marta, Aram Jacint la setmana que ve, ens veiem ens i veiem i us deixem amb aquesta banda sonora. Jo mateix l'Ignès no hi ha blat macomiado. Adeu. by the box, take no There is a way